Никий Безбородько з жахом прошепотів тремтячими устами лісник. Він відчув, як одразу йому повечеріло в очах, як померхло обличчя, як пересохло в роті. Відвівши від пана й добродія найшановнішого, невидющий погляд, понишпарив безтямно повтемнілих вікнах, але за ними нічого не побачив. Перед ним мертво. Розступався час і загойдав петлі, нашмаровані сірим солдатським милом, а біля них скорботу приречених і жорстоку необлаганність Безбородька. Хоч некий був справжнім недолюдком, але всюди пишався, що його старовічний родовід іде ще від київського полковника Олександра Безбородька, який після смерті Катерини ІІ став міністром і довіреною особою царя Павла. І ось тепер цей шляхетний недогорок продавнього царедворця під машкарою прошака звалився на його бідну голову. І не затернів за ним слід. І ні війна, ні оперативні трійки нічика не спіймали цього пройду. Впізнав нарешті? Із задичавленого перестоєного волосся протягнули в кривій посмішці синюваті, мов напіврозчинені скойки, вуста. Чого так заблимав віями? Чого так залихоманило тебе? Такий гісті мертвого в домовині залихоманить, сказав зі в'ялим голосом і мерзлякувато повів плечима, щоб струсити з них бодай частку морозу і страху. Ган, як ти заговорив? Етикетально повільно спалахнула Безбородькова олія. А колись у державній варті ми мали з тобою братання. Не братання, а полегання, подумав магазанник, але вголос сказав, сідай, коли прийшов. Та Безбородько не квапився сісти за стіл, а все позирав на вікна. Добре, ти тут на відділі, обгніздився господарю. Повгніздився, як умів. Багатство не доскочив, а якусь малезну тримає в руках. Прибіднився магазаник. Вигулькнув, виходить, аж через два десятки років. А ант, як воно буває в житті. Життя – це довга нива, і що тільки не родить на ній? І такого бузувіра, як ти, подумав лісник, бо мав менші гріхи, аніж безбородько. Що? Згадав молодість, знову насмішку, а то кривить синюваті, скойки в уст. Мусив. Он, який ще позирив по вікнах, заглянув у ванькір, в закоморок, де обсихав закипілий кров'ю линтвар, і тільки тоді почав скидати з себе ліру, торбу, обтріпаний піджак і перетліли сорочку, вишиту узором гетьмана полубодка. А борода в тебе не скидається, у безбородьковій олії спалахнув лихий полиско шаління. Поки що не скидається. Поки що. Але як настане час нової влади, тоді скину і бороду, і вуса, і чиїсь шкури от плечей донизу буду рвати. Буб не вичиню з них, і під їхню музику втну циганської халяндри. Ще я дочекаюся цих обертасів, Одних не одному станеш, кварко. Від такого дикого зневісніння навіть магазанику стало лячно. Не забулось, неперетліво минули в душі сановитого жебрака. Йому ще циганської халяндри заманулось. Старцюй, як старцює, та радій, що маєш хоч жебрачний хліб. Ти ж не хлібом, а свинцем там отузям годував людей. Безбородько відчув, що магазиннику не сподобалась його мова. Призирливо повів хрящуватим носярою. «Щось не те в твою розумну голову завіялось. Може, усамітнувшись у лісах, думаєш прожити мирним хлібом та медом слов'янства і вже не віриш у переміну влади?» Лісника обурила чванкуватись, Безбородько вгадав. «Так і не вірю» то в громадянську війну були у нас всякі такі ікони, а залишилося з них одне порохно –